До Газові, гелійнеонові, аргонові, напівпровідникові, з різною довжиною хвилі, з різною інтенсивністю випромінювання у видимому спектрі і в інфрачервоному. На диво, голова обертом не пішла, а почала продукувати думки, про здатність до виникнення яких Софія досі й не здогадувалася. Господарські такі думки. Проте, до чого б цю штуку пристосувати. У тому, що прочитала, було небагато матеріалу про застосування лазерів в акушерстві, більше в хірургії, де не де в гінекології. Гортаючи журнали, Софія кілька разів подибувала прізвище Хмалевського, Часом самого, часом зі співавторами. Читаючи статті, повнилася неабиякою повагою до автора. Розумний чолов'яга. Невдовзі трапилася нагода особисто познайомитися з отим чолов'ягою. На ранковій конференції Марина Кирилівна оголосила – Сьогодні відбудеться попередній захист докторської дисертації Романа Нестеровича Хмелевського. Запрошую всіх бажаючих. Чорні вуса професорки, попри загалом доброзичливий вираз обличчя, настовбурчилися, нічого доброго не обіцяючи. Цього Хмелевського очікує, мабуть, чимало каверзних запитань. З розмов на кафедрі Софія вже знала приблизно, як відбувається процедура попереднього захисту, так званої апробації. Десертантові надається 15 хвилин для доповіді. 15 – це для кандидатської, для докторської, певно, більше. Потім задають питання, яких може бути не один десяток. Потім виступають рецензенти, потім голосування, хто за, хто проти. А потім найцікавіша і обов'язкова частина захисту – бенкет. Отак, От підготувавшись, Софія слідом за арестом Петровичем проникла тихенько в конференц-зал і приготувалася примоститись десь у куточку. Софія Андрійовна, ви куди? – зупинила її Вероніка Станіславівна. – Сідайте поруч зі мною. – Чого ви, як нерідна, десь по кутках ховаєтесь? – Ви – працівник кафедри і повинні бути у такий святковий день разом з нами усіма. Софія сказала б чого, та не хотіла настрій псувати добрій людині. Вероніка Станіславівна і так щоразу захищає її перед Данилівною. Коли на трибуні з'явився десертант, Софія впізнала його, кілька разів бачила на кафедрі, та офіційно їх ніхто досі не знайомив. Доповідач не вийшов, а вибіг навіть, якось наче злетів на трибуну. За віком Софіїн ровесник. Невисокий, з натяком на схильність до набуття соціальних накопичень, він сам нагадував лазерний генератор. Енергія так і розбризкувалася усебіч на відміну від сфокусованого і чітко спрямованого пучка низькоінтенсивного напівпровідникового лазера, про застосування якого в гінекологічній практиці йшлося в дисертації. Розпочалася доповідь. Хмелевський говорив так швидко, що Софія не встигала за думкою. Та й непризвичаєне до наукової термінології вухо, за якийсь час відмовилася сприймати усілякі малонові деальдегіди, дієнові кон'югати, супероксиди, дисмутази. Те хелпери та супресори і підвищення чи зниження їх рівня залежно від усіляких чинників. Софія, чесно кажучи, поняття не мала, добре це чи погано, коли ці кон'югати знижують чи підвищують свій рівень. Не те вона читала, виявилося.